Olisit sä arvannut, että maailman suurimman räjähdyksen titteliä pitää yllään itänaapurimme, Venäjä? Mulla on ainakin koulunpenkiltä ja yleissivistyksen koulimana jäänyt kyllä aina kielen päälle ne ihmislähtöiset ydinpommitukset, että nois ne, niin ne maailman suurimmat räjähdykset, tai että ne olisi aiheuttanut ne. Mutta ei, mä oon ollut aina väärässä. Nyt me otetaan selvää maailman suurimmasta räjähdyksestä, joka todellisuudessa tapahtui Venäjällä. Mysteeritarinat. Ja Eetu Pesonen. Moi! Mä oon Eetu, ja tervetuloa mun uuteen Mysteeripodcastiin. Mun ääni saattaa olla sulle tuttu YouTubesta, jonne mä oon tehnyt videoita itse asiassa jo yli seitsemän vuoden ajan. Ja mä aloin pari vuotta sitten suunnittelemaan ja tuottamaan mun ikiomaa podcastia, joka on mun mielestä yksi siisteimmistä tavoista ilmasta itseään, niin spontaanien keskusteluiden tai ennalta suunniteltujen tarinointien muodossa. Ja nyt mä oon jakamassa sulle 12 erilaista mystistä tapahtumaa, joihin liittyy kaikenlaista jännittävää. Tervetuloa messiin. tarinat. Oletko koskaan kuulu Hiroshimaan tai Nagasakin pommituksista? Todennäköisesti, jos sä oot koulussa ikinä kuunnellut mitään, tai nähnyt televisiosta dokumentteja, tai ylipäätään sivistänyt itseäsi tämän maailman tapahtumista ja meidän väririkkaasta historiasta. Hirosimaan esimerkiksi pudotettiin neljä tuhatta kiloa painava pommi, jonka voima oli 13 kilotonnia. Ja joo, mä tiedän, näitä numeroita voi olla pikkusen vaikea suhteuttaa, mutta suuntaa antaakseni mä voin kertoa, että ne pyyhki Hiroshiman kaupungista 2-2,5 puolen kilometrin kokoisen alueen mennessään. Ja sen mukana 75 000 ihmishenkeä. Ja se on ihan hullu ajatella, että tämä... Oli ihmisen luoma pommi vuonna 1945. Tämän jakson mystinen räjähdys taas, se tapahtui Venäjällä, 37 vuotta aikaisemmin, eikä sen aiheuttajasta ole vieläkään täyttä varmuutta. No, miten iso oli sitten maailman suurin räjähdys? Niin iso, että sen aiheuttama painealto ja myrsky tuli kaatoi jopa 80 miljoonaa puuta, jopa 40 kilometrin kokoiselta alueelta. Ja tämän polttava kuumuus, se tunnettiin jopa 60 kilometrin päässä. Ja siis 60 kilometriä, mietipä vaikka sun joku peruskoulumatka, duunimatka, jos me puhutaan vaikka muutamista kilometristä, tai vaikka kymmenestäkin kilometristä. Ja kerro se kymmenen kilsaa kuudella, että niin kaukana tunnettiin se polttava kuumuus tästä räjähdyksestä. Ja unohtamatta sitä tärähdystä, kelatkaa, Siis tämän räjähdyksen myötä syntyi tärähdys, joka tunnettiin jopa yli 6400 kilometrin päässä. Ja tässä tapauksessa se meinaa sitä, että kun Siperiassa räjähti, niin se tunnettiin Lontoossa asti. Ja Siberia on tuolla Venäjällä, kun katselet maailmankartaa, niin se on aika siellä oikeassa päässä vielä, joka on useimmiten ehkä meille suomalaisille semmoista niinku tuntematonta aluetta. Ja se vaan vahvistaa sitä, että Venäjä on aivan järkyttävän suuri alue. ja Miettikää, oot Lontoossa, mitä nyt ikinä teetkään 1900-luvun alussa Lontoon kaduilla himailet menemään, ja sä tunnet tärähdyksen ja mietit, että että siellä joku, joku isokokoinen asia tippui tuossa viereisellä työmaalla. Ei, ei, ei, Se tuli Venäjältä. Uskomatonta. Mysteeritarinat. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Kuvittele itsesi nyt, just nyt tällä hetkellä siellä, missä ikinä sä ootkaan. Istut bussissa, autossa, kotona, koulussa, töissä. Kuvittele itse siperian. Okei, se voi olla vähän haastavaa, mä tiedän, mutta meidän mielikuvitus, se pystyy siihen. Vuosi on 1908. Sinä ja 85 prosenttia Venäjän kansasta, eli yli 1,5 miljoonaa ihmistä, asutte maalla ja viljelette elääksenne tavanomainen aamusi, aka askarella oli se sitten pihalla olevia porojen ruokkimista tai perheen paimentamista töihin. Ja kello lyö arviolta 7-17. olla ollut varmaan pari tuntia jo ylhäällä tekemässä niitä joka päiväsiä askareita. Ja syöttäessä siinä pihamaallas käyskenteleviä poroja, sä sekunniksi sokaistut. Taivaan täyttää järkyttävän kirkas valo. Ja loogisena ihmisenä päättelet, että hei, ehkä se on auringonvalo. valo. hei hei. Mulla on huonoja uutisia. Kohta sä huomaat sen olevan jotain muuta. Jotain, mistä puhutaan vielä sadankin vuoden päästä. Ja tässä tapauksessa täällä Helsingissä podcast-studioilla. Nimittäin suurta räjähdysääntä ja jylinää seuraa jättimäinen polttava paine Porolaamat sun ympärilläs, jota sä oot hoitanut pitänyt hyvänäs, jotka tuottaa sulle se päiväisen elannon, kun käyt niiden kanssa kauppaa, ne palaa sekunneissa tuhkaksi. Ja viimeinen asia, mitä sä sun verkkokalvoillesi ennen kuin ne palaa puhki, on polttava kuumuus sun ympärilläsi ja kaiken elämän tuhoutuminen siellä, missä sä elät. No mitä oikein sitten tapahtui? Kyseessä oli vuonna 1908 tapahtunut Tunguskan räjähdys, joka tosiaan sijoittuu sinne Siberiaan, niin kuin mä Tätä räjähdystä alettiin tutkimaan vasta tosi tosi paljon myöhemmin, koska sen tapahtumapaikka oli niin syrjässä. 1900-luvun alussa niin moni asia kuitenkin oli toisin, ja me voidaan vaan ja ainoastaan kuvitella, että millaisia kysymysmerkkejä tämä on herättänyt ihmisillä, kun on tuntenut jonkun järkyttävän koko sen räjähdyksen ja tuntenut sen vaikutukset jopa satojen kilometrien päässä, puhumattakaan siitä, että jengi Lontoossa miettii, että mitä ihmettä just tapahtuu. Silloin ei ollut mitään koptereita tai, tai yhteyksiä tai, no, puhumattakaan mitään täällä sä voisit viidessä sekunnissa postata jonkun asian Twitteriin tai muualle sosiaaliseen mediaan, jotta koko muu maailma saisi tietää, että mitä tapahtuu. Ja täytyy muistaa arvostaa sitä tällä hetkellä, että mihin me ollaan tämän ihmiskunnan keksintöjen avulla päästy, että me saadaan tämmöisistä tapahtumista tieto sillä samalla sekunnilla, kun se jossain tapahtuu. No, palataan sinne vuoteen 1908. Tämän iskun jälkeen. Äh, ensimmäisiä vierailuja paikalle. Niitä päästi itse tekemään 19 vuoden kuluttua. Vasta, kelatkaan, siinä meni 19 vuotta. Kun mä mietin itseeni 19-vuotiaana, siinä vaiheessa mä mietin, että hitsi, mä oon elänyt aika sairaan pitkään. Mä oon 19-vuotias, mä oon jo aikuinen, mä oon ehtinyt kasvamaan semmoisesta niinku taaperosta aikuiseksi ihmiseksi, ja mä oon oppinut lukemaan, mä oon, mä oon oppinut elämään, mä oon, musta, on tullut, musta on muovautunut semmoinen ihminen kuin mä oon. Mutta siis sen ajan jouduttiin odottelemaan. Et sinne tapahtumapaikalle oikeasti päästiin. Vuonna 1927 venäläinen mineralogi sai suostuteltua silloisen Neuvostoliiton hallituksen rahoittamaan tutkimusmatkan tänne paikalle. No, mahdollisten rautaesiintymien löytämisen toivossa, koska aina piti olla kuin oikea syy, jos niin syrjään lähdettiin. Leonid Kulik, eli mineralogi, päätteli räjähdyksen johtuneen meteoriitin törmäyksestä. Hänen yllätyksekseen tapahtumapaikalla ei ollutkaan kraateria. Päin vastoin. Alue oli ikään kuin pyyhkiytynyt pois maan pinnalt. Kun alueelle viimein saatiin 1938 lennettyä ilmakuvien ottamista varten, selvisi räjähdyksen aiheuttaneen perhosmaisen kuvion tuhoalueelle. Nyt kun me mietitään hetki tätä. 30 vuotta siinä meni, että oltiin siinä pisteessä, että pystyttiin lähtemään lentämään sinne. Ja oli, oli se teknologia ja oli se osaaminen ja mahdollisuudet. Me lennetään sinne ja katsotaan, mitä tää nyt oikein tapahtui. Ja 30 vuotta, aika pitkä aika sekin, jos mietitään. Ja silti se oli nähtävissä, että jotain täällä on tapahtunut. Ja siellä oli tunnistettavissa muoto. Ja se, jos joku on mun mielestä aika hurjaa ja outoa. Lukuisat silminnäkijä havainnot ovat osoittaneet tämän näyn olleen maan ulkopuolelta tullut meteoriitti, mutta siihen liittyy aika paljon kysymyksiä, jotka on myös aiheuttanut paljon spekulaatiota siitä, että mikä se todellinen tuhon aiheuttanut asia oli. Jos me otetaan tämän mysteerin syypäksi se niin sanotusti tylsempi selitys, kyseessä oli tosiaan meteoriitti tai asteroidi. Tämän taivalta tippuneen murikan osuttua ilmakehäämme on se kuumentunut matkalla alas, ja noin 20 kilometrin korkeudessa maan pinnasta se on räjähtänyt. Italialainen tutkimusryhmä arvioi asteroidin koostuneen lukuisista kivikappaleista, joka sitten hajosi pölyksi ennen maan pintaa. Tämä kuulostaa vähän tylsältä muun korvaan, koska siis mä en vois sille mitään, että okei. Okay. Kaikki asiat, mitä tuolta avaruudesta meidän, meidän maanpinnalle tippuu, totta kai, se on mystistä ja jännittävää. Se voi sisältää ihan mitä tahansa. Mutta kai tämä nyt voi olla tämmöinen, tämä syy. Eihän. No, mikäli jättimäisen rähdyksen syypää nyt olisi se asteroidi, se saa ainakin mut ihmisenä tuntemaan kyllä oloni, siis entistäkin pienemmäksi tässä maailman kaikkeudessa. Joidenkin simulaatioiden mukaan avaruudessa on noin puoli miljoonaa asteroidia. Jotka vastaa kokonsa puolesta samanlaista möykkyä, joka osui silloin Venäjälle vuonna 1908. Kelatkaa! Puoli miljoonaa! Se on ihan sikana! Samanlaisia, jotka vois periaatteessa teoriassa ja milloin mä tulla tänne. Ja oh, mä en kuvitella, minkälainen tuho siitä tulisi vuonna 2019. No okei, okay. silloin maailma näytti hyvin erilaiselta ja kuin ihmeen kaupalla. Äh, suuremmilta henkilövahingolta selvittiin ja... Mä en edes uskalla kuvitella oikeasti, että minkälaiseen panikkiin me jouduttais nyt, vuonna 2019, jos samankokoinen uhka olisi meitä lähestymässä. Meidän maapallo on iso paikka, mutta sinne mahtuu myös aika hulluna porukkaa. Tällä hetkellä meitä itse asiassa on yli, yli 7,5 miljardia ihmistä. Reittäisköhän 7,5 miljardin ihmisen 15 miljardia sormiparia ristiin laitettuna ohjelmaa tämmösen isku vaikka veteen. No ei mä tiedä, ei sekään varmaan mikä ihan paras ratkaisu olisi, koska no se varmaan aiheuttaisi mekä pahempia ongelmia meille. Mutta ei hätä. Jotta sä et nyt menistää niinku murhe päällimäisenä mielessäsi nukkumaan, mun ei tarkoitus malata mitään uhkakuuja. niin on vakuutettu, että tällaista tapahtumaa voi odotella tapahtuvaksi noin tuhannen tai kahden tuhannen vuoden välein. Ja jos me mietitään meidän palloa, meidän nykyistä ajanlaskua ja systeemiä, me ollaan mitä 2019 vuotta vanhoja, niin ei meillä ole varmaan mitään hätää. Ja pitää muistaa, että tämä tapahtui 111 vuotta sitten. Ja tietysti se meidän nykyteknologia, se myös mahdollistaa aika hyvät puitteet meidän lähiavaruuden skannaamiseen. Ja me saadaan tiedot mahdollisista uhista varmasti aika, no sanotaanko näin, että ajoissa. Että me, me pystytään kyllä valmistautumaan niin ihan hyvin. Mysteeritarinat. No, nyt kun mä oon tässä puhunut kaikki tämän mysteerin perustelut ja faktat puhkin, niin sä voit miettiä, että oliko tää nyt tässä. Ei. Ei, ei, ei. Ei hätä. Kaikkien loogisimpien selitysten rinnalle pitää aina saada jotain muita teorioita. No okei. Okay. Usein nämä on eri alojen tieteilijöiden välistä kilpailu siitä, että kuka sen vastauksen niihin kysyttyihin kysymyksiin oikein löytää. Tai näin mä ainakin sen tulkitsen, koska jos jotain tapahtuu, niin siellä on eri tieteen alojen ammattilaisia ja ihmisiä ja tutkijoita aina paikalla hellisemässä siitä, että hei, se on näin. Ja sit siellä yleensä pönkitetään sitä omaa osaamista ja statusta ja totta kai halutaan huomiota varmasti. Ja sit halutaan totta kai myös ottaa se kunnia siitä, että hei, me ollaan ratkaistut tämä ja tämä ongelma. Se johtuu tästä. Painakaa meidän nimilehteen. Ja hei, ei siinä. Kyllä mäkin todennäköisesti, jos tämmöiset asiat mä ihan oikeasti niin kiinnostaa, se on lähellä sydäntä. Ja mulla olisi se tietotaito, osaaminen perustella jotain hulluakin tapahtumia, niin mä varmasti tekisin sen. Mutta Venäjällä tapahtuneen räjähdyksen on selitetty kyllä myös johtuneen metaaniräjähdyksestä. Eli Siperian Tunguskassa tapahtunut räjähdys, se saattoi olla kuka peräsin maanalta alta purkautuneesta metaanikaasupilvestä, joka räjähti kovassa paineessa sisäsyntyisen salaman sytyttämän. Tässä vaiheessa, kun mä näitä faktoja kaiveskelin ja tutkin ja mietin, että vau, wow, meidän maapallomme kätkee sisuksiinsa myös vaaroja, joita minunkin pitäisi pelätä, kun me tallustelen tuolla. Kyseessä olisi saksalaisen astrofyysikon mukaan ollut siis suljen kivimassojen maan sisuksista pintaan nostaman maakaasupurkauksen aiheuttama räjähdys. Puut eivät myöskään kaatuneet täysin kuulemma yhdensuuntaisesti yhdestä pisteestä poispäin, vaan niiden muodostamat säteittäiset kuviot ovat lähtöisin kahdesta tai useammasta keskipisteestä ja ovat luonteeltaan aaltoilevia ja maastoa seuraavia. Osa puista on säilynyt elävinä laaksussa lähellä räjähdyksen tapahtumapaikkaa ja myös varsinaisen tuhoalueen ulkopuolella on pieniä kaatuneiden puiden sarakkeita. Siten puutuhot eivät välttämättä olisi ulkopuolelta tulleen räähdyksen aiheuttamia. Nämä tutkimustulokset saavat mut ainakin kummoittelemaan siitä, Tässähan pitää alkaa jo pelkäämään niin tätä meidän rakasta turvallista maaperää ihan oikeasti. Onko meillä niin kuin, todellinen uhka on tuolla meidän jalkojen alla? Vai... Vai niin kuin, mä luulin aina, että avaruutta pitää pelätä ja sitä sen äärettömyyttä ja tyhjyyttä, mikä voi tuoda meille jotain. Ja etenkin tässä tapauksessa, siis kun mä sain tuon numero, mä pystyn realisoimaan sen, että 500 miljoonaa samankokoista kivenmurikkaa tuolla pyörii meidän niin lähiavaruudessa, lähi jotka teki aivan järkyttävää tuhoa vuonna 1908. Niin mä, mä en oikein tiedä, miten mä ränkkäisin tämän. Kumpa mun pitäisi pelätä enemmän? Sitä kivenmurikkaa, mikä saattaa tuottaa vaan tippua vai, vai sitä, että tuolla maan sisuksissa kiehuu ja kuplii ja... Mua pelottaa niin jo ajatus jostain tulivuodistakin aivan älyttömän paljon. Niin mi mitä jos tulee metaaniräjähdys? No ja, kaasuräjähdystä pitäisi pelätä ehkä myös senkin takia, että ne vastaa niin voimiltaan ja vaikutuksiltaan niin vetypommia. Siis niitä, mitä ollaan tiputettu joskus sodan keskellä. Mutta okei, siitä puuttuu se radioaktiivinen säteily. Mutta se tuho, ilman jo sitä radioaktiivisuutta... Se on aivan mieletön. No, jos me laitetaan nyt ne tieteelliset tutkimustulokset sivuun. Ja keskitytään siihen, mikä saa meidän villit mielikuvituksemme laukkaamaan. Ja laitetaan sitä foliohattua kireelle päähän. Koska onhan tämän räjähdyksen voinut aiheuttaa UFO, joka putosi taivaalta. Jep. Unohtakaa meteoriitit ja asteroidit, tainen metaanin räjähdykset. Tän oli pakko olla UFO. Avaruuden oikea uhka. Vasta 50-luvulla tämä UFO-kortti uskallettiin heittää ilmoille. Okei, tosin pohjana siinä oli venäläisen tieteiskirjailija Aleksandr kazanstevin 1946 julkaisema fiktiivinen kertomus A Visitor from Outer Space, jossa alus on tulossa noutamaan vettä Paikaljärvestä, mutta tuhoutuu. Monet UFO-tutkijat uskovat tähän teoriaan kyllä vieläkin, joka saa niin vähän epäröimään, että Ehkä tämä ei ollutkaan satua. Ehkä se voisi olla ihan totta, että joku UFO tai joku maan ulkopuolinen elämänmuoto jostain syystä tulee hakemaan meiltä sitä puhdasta, raikasta, ravitsevaa vettä ja vieläpä Venäjän Baikalijärvestä. Ja jos nämä UFO-tutkijatkin mieltä, että tämä ei ole missään nimessä epäuskottava tarina tai selitys, niin muakin rupeaa oikeastaan vähän jännittää. Mietikää meitäkin Suomessa. Me ollaan tuhansien järvien maa. Mitä jos joku haluaa tulla tänne hakemaan sitä meidän puhdasta, arvokasta vettä, mitä tuolla on oikein niinku riittämiin? Ja sitä, siis mä en voisi sille mitään, että mä mietin sitä, että jos mä olisin nauttisin sitä puhtoisesta järvivedestä ja sen kimaltelusta siinä aurinkoisena kesäpäivänä, että joku voisi tulla sinne ja imuroida sitä vettä messiin. No joo, ehkä tää on vähän villiä. Tähän UFO-hommaan liittyy myös muita teorioita ja selityksiä kuin se veden hakeminen sieltä, nimittäin japanilainen UFO-tutkija Kosokawaii sanoi, että tämä voisi olla tapaus, jossa eksynyt avaruusalus törmäsi maan pintaan. Ja joo, okei, okay, mä tiedän näitä tarinoita. Näitä saatettiin sanoa silloin 50-luvulla tai kymmeniä vuosia sitten, ja ne sai pikkuisen eri tavalla huomiota kuin tälleen 2000-luvulla, koska nyt meillä on aika paljon selityksiä ja ehkä todisteluja, telu, todisteluitakin joidenkin mielestä siitä, että ei niitä ufoja olisi, koska kukaan ei niitä oikeasti ole saanut Kunnolla nauhalle, ellei me uskota jotain rakeisia ja huonolaatuisia kuvia tai videoita. Mutta näin kansakuntana me ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että mikä tahansa on photoshopattavissa ja me ei voida sen takia näihin mihinkään mahdollisiin video- tai kuvatodisteisiin ikinä täysin uskoa. Mut Uskokaa tai älkää, tämä ufo-legenda tästä, että Tunguskas räjähti ja se oli mahdollisesti ufojen vierailu, tämä elää vielä ja hengittää. Nimittäin ihan lainausmerkeissä vastikään elokuussa 2004 eräät venäläiset ufotutkijat ilmoitti löytäneensä täältä Tunguskasta ufon hylyn. Kelatkaa mikä väite. Jostain syystä tästä kuitenkaan ei löydykään sen enempää todisteita tai materiaalia tästä itse aluksesta. Hmm, let that sink in. Ja siis, jos nyt ihan totta puhutaan, niin miten se löytyi vasta 2004. Se on kuitenkin ollut siellä jo siinä vaiheessa melkein 100 vuotta jossain piilossa. Ja sitä on varmasti tutkittu muutamaan otteeseen. Hmm. No, jokainen voi itse nyt tässä vaiheessa päättää, että mihin uskoo. tarinat. No, mitä mahtaa tämä äänessä oleva, päätään kovasti rapsutteleva mies miettiä tapahtuneesta? Jos mä, Eetu Pesonen, annan tilaa mun aivojen osalle, joka hoitaa sen rationaalisen ajattelun, niin tietysti, tietysti se on mitä todennäköisimmin avaruudesta maanpinnalle matkalla ollut kappale, eli siis asteroidi, ei-ufo, joka on siis hajotessaan aiheuttanut sitä järkyttävää tuhoa ja kaatanut niitä puita miljoonittain ja polttanut kaiken siltä, Lähialueelta tuhkaksi sekunneissa. Vai mitä? Mutta mä en silti voi sille mitään, että mä jotenkin oikein haluisin löytää täältä muita selityksiä. Se on varmaan vaan tää mun mielikuvitus. Koska mä oon ihminen, ihmiset on luonnostaan uteliaita. Koska täällä on paljon kysymyksiä, jotka vaivaa mua. Miksi puut kaatuivat outoon muodostelmaan? Miten asteroidin saavumista rakkaalle maapallollemme ei osattu odottaa? Esimerkiksi taivaan mekaniikkaa, joka on siis tieteenala, joka tutkii taivaan kappaleiden liikettä painovoimakentässä, on harjoitettu jo tiedettävästi 1600-luvulta asti. Ja meillä on aina oikeasti ollut optiikkaa, jolla utelijat ihmiset ovat voineet katsella taivaalle tonne mystiseen pimeyteen, jota me avaruudeksi kutsutaan. Niin miten ihmeessä tämä on saattanut mennä ohi? Tai siis ainakin mä koen sen ohi, koska sitten ei ole tiettävästi annettu mitään ennakkovaroituksia tai siitä ei ole puhuttu ennen kuin paikalle lähti tutkijoita analysoimaan ja kun se räjähdys todellakin todettiin. Et Miksi ei kukaan nähnyt sitä millään optiikalla? Me ollaan tuonne tähtikuvioita ihmeteltyjä ja planeettoja varmasti on nähty 1900-luvun alussakin, niin miten me ei nähty eikä osattu yhtään ennakoida sitä, että jotain voisi olla tulossa? Okei, okay, se on niin kuin yksi miljoonasta, varmaan miljardista, että sen just spottaisi sen yhden jutun, mikä siellä on matkalla ja liikkuu kohti meitä, koska okei, okay, tänä päivänä meidän teknologia on hyvin erilainen ja me voidaan tehdä sillä erilaisia tutkimuksia okei, okay, 1900-luvulla teknologia ei todellakaan ollut niin pitkällä, mutta jotenkin Tämä, tämä on jäänyt kaivelemaan mua tosi paljon. Ja pitää kuitenkin muistaa, että huolimatta siitä, että tämä tapahtui jo 111 vuotta sitten, niin ei tämä nyt edes kovin vanha oo tämä tapahtuma. Sitten kuitenkaan. Kun me mietitään meidän niin historian suurimpia keksintöjä ja harppauksia, niin joo, teknologian osalta me ollaan nähty viimeisen 20-30 vuoden aikana aivan uskomattomia harppauksia, mutta kyllä me jo 1900-luvun alussa, kyllä me jo silloin oltiin pitkällä näin niin ihmiskuntana. Oli kyllä kyky tutkailla taivaan kappaleita ihan varmasti, linkku ne sitten siellä ympärillä tai kohti meitä. Sitä mä edelleen epäröin ja mietin ja murehdin. Silti räjähdys Tunguskassa, siperiassa, rakkaassa itänaapurissamme Venäjällä kätkee sisänsä potentiaalin mitä hulluimille teorioille, mutta sen on silti annettu vaan olla ja meletään me siinä uskossa, että kyllä se oli asteroidi, mikä siellä räjähti. Miksi? Jos on kuitenkin maailman suurimmaksi räjähdykseksi tituleirattu tapahtuma, niin... Miten sitä tutkitaan niin vähän? Ja miten mä kuulin siitä vasta nyt, kun mä aloin tekemään tutkimustyötä tätä mun Mysteri podcastia varten? No, tämä oli varmaan hyvä hetki todeta, että se, mitä meidän ympärillä on, niin jalkojemme alla syvällä maassa, tai tuolla kaukana meidän yläpuolella, ihan niin kuin jossain tuolla kaukana, kaukana, kaukana pimeydessä avaruudessa, niin se on jotain meidän ihmismieltäkin suurempaa. Tää on se hetki, kun mä puhun tästä ja mä tunnen oloni pienemmäksi kuin koskaan. Ollaan yksi pikkunen pisara tuossa jättimäisessä tyhjässä, jossa on muita pisaroita, isompia ja pienempiä. Ja osa niistä tulee kovaa kohti, osa menee ohitse. Ja kyllä, nyt mä puhun niistä asteroideista ja meteoriiteista, jotka voivat aiheuttaa sen räjähdyksen. Ja joka tunnetaan, by the way, kuin yli 6000 kilometrin päässä. Vai pitäisikö tässä nyt vaan pelätä, että milloin meidän jalkoja alle jutisee? Oliko mystinen Venäjälle tapahtunut räjähdys, metaaniräjähdys? Vai? Oliko se jonkin tuntemattoman elämänmuodon aiheuttama? Kiitos sulle, että kuuntelit mun ensimmäisen mysteeripodcast-jakso. Osallistu keskusteluun ja purasun omia ajatuksia, mikäli niitä synty, laittamalla vaikka hashtagilla mysteeritarinat ihan mihin tahansa sosiaalisen median kanavaan. Ja totta kai sä saat laittaa mullekin viesti, jos sä haluat jatkaa keskustelua ja jakaa sun omia ajatuksia ja mietteitä tästä tai vaikkapa tästä mun loppukaneetista, missä mä totean, että me ollaan pieni pisara jossain tyhjössä muiden pisaroiden kanssa. Mä tunnen itseni todella fiksuiksi, kun mä puhelen näitä asioita. <tos> Sä löydät mut kaikista sosiaalisen median kanavista nimimerkillä Ed Speaks. Ja mä olen Eetu Pesonen. Nähdään tai oikeastaan kuullaan taas ensi viikolla. Moi. tarinat ja Eetu Pesonen.